Ràdio Trama el 91.4 Bona tarda família falten tres minutets per dos quarts de vuit del vespre d'aquest dijous, dia 10 de gener del 2013 sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum el programa de música combativa de Ràdio Eh, passa, penya, com estem? Com va, com va per aquí això? Començarem avui, avui la 93a edició d'aquest programa de música combativa del Pim Pam Pum de Ràdio Trama. Ja sabeu que per escoltar-nos segur que ho esteu fent perquè aquest programa no, no està més en directe. És a raiotrama.net, a les descàrregues. Avui tenim un programa molt, molt, molt, molt especial, família. Avui és la primera vegada que tenim música en directe aquí al Pim Pam Pum i tenim el, el got i, i la fortuna de tenir entre nosaltres el Cor de Carxofa, que és una formació musical de, de Sabadell, en Quirza, de diferents llocs. Ara ens ho diran, segurament. I començarem les presentacions eh, del grup. Començarem amb, amb l'Anna la, Tuà. Bona tarda, Anna, com estàs? Com estem? Aquí estem, a fer una miqueta de musiqueta, a donar una miqueta de, de canya, clar que sí. Al seu costat trobem l'Stop. Què passa, Stop, com estàs? Tensat, tensat. Ja, ja... Sí, eh? anem, anem a fotre de canya, clar que sí. Al seu costat tenim el Ramon amb l'acordió. Oh, bon què tal, Ramon? Eh? Com, com és això de l'acordió? La home, és una mica difícil, eh, de tocar. I, sí, que, eh? I ara no sé si se sentirà gaire bé, però bueno. A veure, farem, farem tots els possibles. Segur que sí, home. I al costat també tenim el Cristian Semelio. Què tal, Cristian Guapo? Com estàs? Molt bé, què tal? Estem a, a fer una mica de pim-pam-puma, a donar una mica de canya. Com sempre, farcideta a l'agenda. Com sempre, després posarem també temes de, dels, dels clàssics d'aquí. I continuem amb les presentacions, perquè tenim aquí al costat el mestre Xavier Palisser, que ens ha vingut a fer una visita sorpresa. Com estàs per allí? Molt bé, amb molt cor i poca carxofa, jo. Eh? <laughs> I al seu costat, el mític, l'inevitable, la gardera de Mollerussa, el Ricky.. Hola, té creix? Mestre, té creix? <laughs> Això és un no parat, eh? Això és un no parat. Ja, ja, ja. Està complicada avui, està, eh? Està la cosa bastant complicada, però bueno, farem, farem tant com podrem. Bueno, molt bé, tarda, doncs eh, tarda, començarem amb, amb presentant una miqueta la cor de carxofa, aquesta formació musical. Primer de tot, eh, d'on sou? Perquè em sembla que no, no ha anat gaire gaire fi el tema, quan, quan us he presentat? Bé, bueno, uh, més que una formació musical, que en certa manera sí que som, som una associació de foment del glosat, vale? de la cançó improvisada dels Països Catalans. Per aquest motiu uh, no som d'un lloc en concret. Vale? Uh, treballem per al foment a nivell de Països Catalans, però Quarta Carxofa és la part del Principat, diguéssim. Uh -huh. Avui som dos persones de Sabarella, l'Stop, l'Anna de Sant Quirze i el Ramon de Manresa, molt però clar. hi ha gent d'arreu del Principat que participa en Cor de Carxofa. També, també està amb vosaltres, clar que sí. I això de, del Canglosa, d'on ve? És parlat? Com com funciona això? La cançó improvisada en sí si és, és una cosa que està arreu del món i està arreu de diferents països i, i és molt, molt àmplia. Uh, els països catalans no són l'excepció, evidentment, i de fet és un lloc en el qual... Uh, és bastant potent la cançó improvisada Sí, tenim, tenim la, bons representants sí, D'on ve en si uh, és, és bastant inexplicable perquè històricament doncs, la gent cantava als bars no? i cantava a les places i, can... I a partir d'aquí en alguns moments doncs, naixia la improvisació uh -huh. a partir de cants regionals dels diferents llocs que es cantaven si aplicaven si aplicava la improvisació, sobretot en l'àmbit del treball, de, del, del camp de la paixagia li cantaven a les, amb... a les coses actuals d'aquell moment el que estava passant? sí, al eh sí, sí? moment o, les, o, el, o li cantaven al company, li preguntaven alguna cosa a les tavernes, els veïners cantaven molt oh, eh? sí. també estava molt relacionat amb la taverna amb la cançó de taverna molt bé i, i el tema de la, del cant del de, cor de carxofa, perdó quan, quan, va, quan fa que va sortir això? Quan, quan fa que, que llogueu? Corda de carxofa... Ara fa uns 10 anys, d'acord? ¿vale? Corda de carxofa el fareu anys. Fareu anys... Eh... Va sortir... És, un, és, molt, és molt curiós el tema. Va sortir una classe d'usquera, a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona, amb la qual Helena Casas, que és una persona que en aquell moment era, tocava la pantalleta i cantava amb el grup Pomada, el grup Saberallanc... Sí participàvem en aquesta classe. Aquí va conèixer l'Ainor Budo, que era la, la professora de d'aquí. I van tocar el tema del versolarisme dintre les classes. A partir d'aquí, l'Alena, com a música, va voler aplicar això dintre dels països catalans. I a partir d'aquí, ara ho explicarà l'Stop, va arribar molt a Sabarell perquè l'Helena participava molt en una associació que es diu Sèpia Verda que encara fa a Sabarell, que a l'estop és membre fundador i que hi ha estat sempre i ara ens pots explicar aquests inicis de fareu anys en els quals l'Helena hi va arribar Bé, jo el que volia dir si no m'equivoco, jo diria això li va donar la idea, vaja, pel, pel nom del grup. I a partir d'aquí ella va, doncs, va realment minifanzí i va anar fent històries per, per, per fomentar una mica això, el, el cant improvisat. No? Sí que es van fer, abans ho explicava a micro tancat, que, que a la Sèpia havien fet havíem començat a fer alguns tallers, va venir gent com el Panchito, que em sembla que és de l'Empordà, i tal i, bueno, i, i després bueno, hi ha hagut gent que ha agafat el, un relleu i li han donat una marxa molt important. És dir, realment són molt actius. Am, amb 10 anys, no? Heu dit abans que, que fa que ni sou. Sí, nidós, sí, sí. 10 anys, a, aproximadament sí, deu, deu fer 10 o 12 anys o alguna així. Anna. El que passa és que abans, com, em comentava el David també abans de començar, que, que la història per exemple aquí Sabadell ve de, ve de lluny quan ells quedaven la gent que estava vinculada a un grup de música i tal, que s'ajuntaven a bars i cantaven, eh, d'aquí va sortir la idea de les primeres barraques que estaven parlant ara, de que potser feia ja 14 anys o, o així o més o 15 o 16, no sé eh, el local bueno, la, la barraca de la Sèpia Verda organitzava el concurs de garrotins, o sigui que és un dels pals sí, com explicarem després de, de la glosa com veureu que cantarem, i per això aquí a Sabadell precisament hi ha una llarga tradició específicament d'aquest pal ja també en cantarem d'altres eh, però, però fa anys que la cosa volta llavors eh, Pomada en el seu moment va ser molt potent perquè sobretot al final dels seus concerts doncs, recuperaven el garrotin i, i, i el van fer bastant bastant famós, no? i ara doncs, a través de la corda carxofa s'estan intentant recuperar doncs, més pals, no? com podrien ser les, les jotes que es canten a les Terres de l'Ebre o les nyacres que són de l'Empordà i també estan vinculats eh, com bé deia el Christian, corda carxofa seria més del Principat, però es fan moltes, molts actes i, i moltes trobades amb gent de, de les Balears sobretot de Menorca i Mallorca que, que hi ha una tradició de cant oral i improvisat Eh, molt, molt arrelada, molt més que, que aquí que a les nostres terres no? M'agradaria comentar un detall si em deixeu, I tant. més que res per, per, per ser fidel a tothom no? Sí que en un inici surt el tema aquest molt molt sabadellent, no? que l'Helena porta això cap aquí, Pomada ho fa popular, la Sèpia Verda ho comença a cantar, surten cantadors com l'Estop a partir d'això surt el concurs de Carrotins també però sí que ja molt a l'inici es fa el treball de recerca de, de cançons que es poden improvisar reure del Principat, en aquest cas, i molt, molt, de, molt de principi es troba en el poble d'Espolla de l'Empordà, es troba una persona d'Agustinet i altra gent també que els ensenyen les niacres que són d'allà, i ha altres pals a l'Empordà i aquí, a partir d'aquest quan es troben és quan realment agafa forma l'associació eh? fins al moment, era una cosa més que quedava entre Sabadell, un fanzín algú que feia pomada, i en aquest moment diem, va anem en sèrio a va, i fem cosa... una associació per tant, l'Empordà també té, molt a, veure, també tot, té i que, molt a veure. Al ser de Sabadell, doncs, ens agrada dir que surt de Sabadell <laughs> i, i que, i és veritat, eh? moltes coses surten de Sabadell i Sabadell és una ciutat molt important, però a part d'això, també, el tema aquest. <laughs> oh, I tant. De fet, oh, de, eh? de fet, molts coneixem el garrotint habitual, que és el prim, del, potser el primer que es va arribar a cantar, el de Sabadell capital, sí, d'ovies occidentals, de les terres catalanes i del món en general, potser és el primer que es va arribar a cantar com a corda carxofa, sí, sí, eh? de la Sèbia. Tota l'estona m'adono que parleu d'una cosa que són pals i els que no estem molt, molt avançats a aquest gènere doncs no, no, no, no sabem ben bé. Què és això dels pals? Qui, qui, qui m'ho explica? Doncs els pals es podrien assimilar una mica als el que, que tenim més coneguts, no? que serien per exemple els de flamenc, no? que hi ha, hi ha diferents estils. Ah com jo sé, no, no me'l sé gaire, no? però hi ha les seguirilles, el tango, la... bueno, una... la voleria, el, garotín, el garrotín, el o el Llamen. garrotín també, doncs els diferents pals del cant improvisat doncs, serien això, el garrotin seria un d'ells, hi hauria les nyacres, hi hauria la jota, hi hauria el cant de pandero, que estan també alguns relacionats amb l'instrument que es fa servir per cantar-los. Les nyacres és perquè és un pal mariner, no?, que són, es toquen amb, amb, dues, amb dues petxines grans, tocades del revés, que tocaven les dones mentre esperaven els mariners, i uh -huh. les petxines diuen nyacres i ve d'aquí. El cant de pandero doncs, està relacionat amb l'instrument, que és com una pandereta quadrada... I, i en podríem trobar molts dintre de, de, de les Balears de Mallorca a Menorca, doncs tindríem també tres o quatre pals o més diferents, tenim el, el cant de Ximbomba, vull dir que n'hi ha infinits, cada vegada se'n troben més, només que t'apropis a qualsevol poble i parlis una mica, sobretot amb la gent gran, doncs se'n podrien anar descobrint cada dia. I quins, quins toca vosaltres? Quins serien els vostres pals preferits per dir-ho manera? Aviam, nosaltres. Ah. Yeah. No tots els pals demanen el mateix nivell cantat, d'acord? ¿vale? O sigui, els pals que tenim més habituats, que fa més anys que cantem, són els que sonen quarteta, d'acord? ¿vale? Quatre, quatre versos, quatre versos, que sona el carrotín, la perdigueta, la nyacra, la jota, que és de sis, però la base són quatre, uh, sí, les corrandes del carolíno, les corrandes de la vaget... Llavors, ara, a partir de... Diguéssim que la feina mai para, eh? Llavors, diguéssim que amb la connexió amb les illes doncs intentem agafar la glosa mallorquina, la glosa menorquina, que són tonades més complicades de cantar, que també les fem, però ens costa més feina, eh? Llavors Clar. ja depèn del glosador. I, bueno, i també fins i tot, doncs... L'altre dia, per exemple, i vam, vam improvisar el xerrampin, xerrampin, xerrampina, xerrampin, xerrampin, xerrampó. O sigui, perquè moltes tonades... Una... Això és una tonada? exacte, però és una quarteta yeah. són quatre versos eptacílips que és la forma natural que parlem en català no? i a part, molt, algunes de les cançons catalanes, bueno llatines en general, o llatí estan formades de quartetes llavors s'agafa i s'improvitza sí, perquè en el, fons, en el fons la cançó popular és popular per alguna cosa no? és a dir si és popular és perquè és del poble perquè sigui Así pop, és. el pop també és popular no? però en el fons el pop, és, el pop és simple perquè és això, és cançó del poble no? llavors una cançó popular no et pot complicar la vida llavors les cançons populars moltes cançons populars segurament en el seu inici eren improvisades i sobre moltes cançons populars podries improvisar perquè improvisat. són en el fons simples perquè la gent les conegui, les, la gent les pugui cantar i tothom hi pugui participar no? una mica seria això, no? L'origen del pop, en el fons, és això. Molt bé. I a nivell de, de lletres, a, a, a què li canteu? Una mica tall on jo he dit els pas que, que feu anar, però què? Què ens, ens diu el cor de carxofa? Què ens vol dir el cor de carxofa? Cor de carxofa, què ens vol dir? Ens vol dir qualsevol cosa que t'interessi, d'acord? <coughs> <Vale>? O sigui, <laughs> uh, normalment està molt habituat amb el tema de la conya, vale? amb el tema de fer riure. Eh? llavors el que acostumem a fer quan ja coneixem l'ambient si cantem aquí al casal, si cantem uh, a Manresa si cantem a algun lloc on ja coneixem l'ambient ja sabem molts temes aquí cantar ja sabem què explicar, coses que han passat últimament a uh, Corigueus a uh, aquella molla tan guapa de la tercera fila coses d'aquestes així doncs ja les fem en el cas que cantem en algun lloc on no coneixem massa l'ambient acostumem a parlar una mica amb la gent abans, no? dinem junts va, explica'ns tot el que vulguis explicar no? Hi ha dos temes molt grans, en tota la cançó improvisada, que això no vol dir que siguin els millors, però són molt grans, que un és el tema polític, parlar de política sempre és de la part humorística, i l'altre és el tema sexual. Vale? Que són dos Mol, temes... Molt recurrents, els dos. Molt recurrents en qualsevol conversa de bar. Per tant, quan es canta i quan es fa cantat, encara queda més bé i encara fa riure més. L'única... La idea és que un glosador pugui anar més enllà d'això i pugui fer gràcia en una cosa que aparentment no tingui no faria, de fer gràcia. Ja llavors hi ha els dos formats hi ha el format que et comento ara que un bar i cantem o hi ha el format de combat que és el cas del concurs de Carrotins de Sabadell que si ho voleu explicar vosaltres el format és una guerra Sí, a, a, a Sabadell, per exemple, en curs de garrotins ja ha, vari, ha passat per varis formats. Eh, en els inicis, i ara ha tornat una altra vegada, era, és un combat individual en el que eh, uns presentadors, o, o el que nosaltres anomenem punicanos, fan... Eh, Eh, proposen unes proves i els concursants doncs, han d'anar de, defensant els temes proposats, ja sigui de manera individual o en combat dos contra dos, o hi ha hagut altres anys que s'ha fet per equips. Eh, hi, ha altres, hi ha altres concursos, com poden ser el del rei de les nyacres, Espolla, que cada vegada eh, també té més renom. Eh, normalment eh, fins ara havia estat al gener, però per el gran aforament i l'èxit que està tenint eh, s'ha hagut de passar el mes de juliol. En, en el que eh, bueno, s'ha ampliat a fer una escola de glosa perquè hi ha moltes, moltes, molts mestres també que estan intentant eh, potenciar eh? Sí sí sí exact, estan fent assignatures eh, en el que treballen conjuntament mestres de llengua amb mestres de música i, i, fan, i, fan i treballen en el tema de la, de la glosa a través d'un projecte que es diu corrent d'escola que, que es... corren d'escola Cornt d'escola sí que. que que hi ha molts mestres doncs, que els hi agrada molt i que, està, i que veuen que està funcionant molt. El que volia dir jo abans sobre el tema de la glosa és que la part personalment que més m'agrada és que glosant una mica pots dir el que vulguis, llavors ningú pot retreure una cosa que hagis dit cantant claro. i si tu has dit una cosa cantant eh, te l'han de contestar cantant vale? no, no, no te la poden retornar després fent la birra perquè o me la dius cantant o no me la tornes i aquesta és la part, la part que més m'agrada a mi del cant i que ningú es pot prendre res a nivell personal perquè en el moment que comences a cantar és el moment de poder fer la conya i, i de tirar la carn i de criticar i de, i de fer el digui, que vulguis. El I aquesta mitja mentida dóna-me'l joc. Perquè, clar, és això. De, és, és mig <síntic> veritat, mig mentida. No? <síntic> no? Dóna com un joc, no? Que sempre, sempre és mentida, eh? Però, però és aquesta mitja mentida. Però qui ho, ho sent potser no ho sap. Ah, exacte. I, em sembla que hi ha una anècdota d'un cop que el rei va anar, va anar a Escalerria no? i hi havia allò que quan van les personalitats aquestes gusta de hacer las cosas regionales ¿no? i vam posar un Bertxolari i el Bertxolari li va dir les coses clares i crec que hi va haver fins i tot una demanda si no, estic parlant en època arribat a Suna i Joan Idigores estava per allà eh, fa uns anys eh, eh, saltant i corrent i em sembla que va haver demanda i realment no es va poder fer res perquè ho va dir cantant això que ha dit l'Anna no? Sí. de dir Uh, a Era, Era una creació, una creació artística molt buscada. Tu adiccantando, és cantant, no? entre cometas i, no, i, no, i, i va acabar així, és a dir, no van poder fer res. No, amb... I Albert Solari va apretar, va apretar com havia de no? sí, eh? Com ens agrada tots ja, apretar aquests temes, no? sí, I, no? i, va, I va funcionar així. Si no m'equivoco, sí, igual dic una mentida per en però a mi em sona molt aquesta història, no? I, bueno, bé, no? I, no I ara m'has fet pensar en un tema, ja que el tema radio drama que és una ràdio lliure i alternativa de les grans ràdios que no sempre... Petitona, petitona. Però bueno, segurament teniu un discurs bastant més crític i bastant més alternatiu. Ara, que acabem amb, amb el rei i amb qui sí, ràdios sí. més escoltades. El tema de la cançó improvisada, el, el que tenim aquí a... al Principat molt, al País Basc està claríssim també, està molt relacionat amb els moviments populars també, eh? Hi ha molts moments crítics cap al sistema actual... Abans no sé ho he dit, des del poble... Sí, lògicament així és. Què us sembla, família? Què us sembla si, si de tot això que n'hem parlat eh, posem fil a l'agulla i li ensenyem a la gent que està eh, allà on sigui escoltant-nos doncs un, un tastet d'això que feu també, de, del can grosat aquest que, que ens porteu? Eh, sí, però farem el que podrem, eh? Eh, primer, <laughs> si, ho sabem. Si voleu fem una intro. Normalment abans de cantar fem una intro, d'acord? ¿vale? Una cançoneta i llavors comencem a cantar. Començarem amb les corrandes. Corrandes d'en Perolínum. Entenem corrandes de coses viscudes i d'altres tingudes per un gran secret. Aquest que es molesti que no s'hi enfadim que i a aquell qui li agradi pugui disfrutar. Que avui hi ha ben net i clar. Ai. Volem cantar en corrandes Tot el que ens plourà Ben net i sense molestar Que la corranda va començar Ben net i clar, sense molestar Que la corranda va començar Oida, oida Corrandes són corrandes oira oida Tot les pot cantar i en estrofa, en estrofa, arribarem a la fama, hem vingut, cor de carxofa, a cantar a Radiotrama. Oida, oida, corrandes, oira, som corrandes, oida, oida, Ja que he vingut a la ràdio, jo saludaré a la mama, i també al senyor Maño, que està també a Radiotrama. Oida, oida. i us diré la veritat, dia a feia bastant pal, venir aquí a Radiotrama a cantar a dalt del casal. Oi da, oi da, oi da, som corrandes, oi da, oi da, oi da cantar. I per venir al casal ha estat tot un desgavell, per quan tindrem a Sant Quirze a una ave fins a Sabadell. I perdona que m'emparri, t'ho diré amb un rampell, ell allà parla d'un barri, d'un barri de Sabadell. I vigila amb els aves i vigila amb el preu, que per venir de Sant Quirze potser millor venir a peu. I potser puc venir a peu, seria fenomenal. Potser vinc a Sabadell, al nostre polígon industrial. Oida, oida, currandes, som currandes. Oida, oida, que hem vingut a cantar. I això sembla un abisme, uniré amb emoció, que canti ara l'Isma, que canti el presentador. Ai, el pobre noi, tu no li donis disgustos, ja té el pobre noi ell prou, tenint de caldar el bustós. I tens tota la raó, i ningú no cal que us juri, que en tenim tots ben bé prou, parlant del casc del mercuri. Oida, corrandes, som corrandes, oida, oida, que ja hem vingut a cantar. I jo t'ho dic ara, tu, Isma, t'ho diré un vers versat, si no canta i a l'Ismereu sé que està imputat. I tu, amic, has de cantar, amic meu que jo no em mori. Si no pots improvisar, canta-la repertori. Sabadell és capital del Vallès Occidental, de les terres catalanes i del món en general. Molt bé! Canviant de pal? Canviant de pal? Molt bé, família! No em feu cantar, no feu aquestes coses! <laughs> Prou de feina tinc jo d'aquí, de... de, de... De tot plegat amb, amb què de cantar. Molt bé, eh? Molt bé. No, o sigui, cu cu currandes? Currandes d'en Carolino. D'en Carolino. D'on? De Fulgaroles. Ben, guapo, Fulgaroles. ben guapo, ben guapo, ben guapo. Aquí la tradició catalana, el, el pim-pam-pum, que guapo. En Carolino el, el, el nombrem. És una persona que ha bueno, hagut continuar viva i, i se'n sent que continuarà molts anys. I és un és un dels pocs cantadors de cançó improvisada, que en l'època de franquisme, de tota aquesta època una això va completament, ell va seguir cantant. I ja i, ell, i ell sol, davant d'un públic, una darrere de l'altra. I és una de les persones que es va recuperar i que ara col·labora amb nosaltres, habitualment. I aquesta corranda, d'en Carolino, perquè és la seva, és la que canta ell sempre. També he comentat el fet que ara ha sigut molt curiós, perquè... Perquè, com que avui no hi ha públic ni hi ha gent al bar, i, clar, t'hem tingut d'atacar tu Perquè, clar, o sigui, nosaltres el que fem, a diferència d'altres països que també improvisen, el que sí que fem és que intentar que sempre tothom participi d'això, i, per tant, ara el presentador és el que havia de participar. Eh? És que això, això que acabes d'apuntar em dona una, una idea que, que, de fet, ja, ja existia abans, que és fer programa en directe a baix i... I potser, potser podríem fer un, un doblet o sigui, avui veniu, genial, de puta mare però fer una altra segona ronda un dia parlar amb la gent del casal i, i fer-ho fer a baix, amb gent i que, i que faci petxoca i gravar-ho també que sí. i tant, ha de ser habitual això de fet, ja hem, més d'un cop ja hem cantar aquí el casal i seguirem casal sí, eh? podríem un dia fer que sí. molt bé, què ens, ens porteu més? cap a on, cap a on camina això? Uh, si us sembla, seguim amb la nyacra, que és un cant que comentava l'Anna abans, el cant de les nyacres, que és com s'anomenen a les petxines a l'Empordà, eh, pel ball, i és un dels primers cants que va fer corda carxofa i ve a l'Empordà. Eh, aquí, el, el tercer vers, eh, l'heu de repetir, la gent del públic, ben. aquest petit públic que tenim aquí avui, vull dir que demanem la col·laboració. Ara estem aquí fent recordar li el músic. Molt bé, quan doncs, vulgueu, cor de carxofa. Perdoneu que m'espanti, ha cantat el presentaró, ha d'anar a cantar altra, que canti el tècnic de som. I de cantar ai currandes, naltros ja n'estem molt tips. Em sembla que aquí la gent, em sembla que aquí la gent, sou una mica avorrits. I avui he faltat al basquet i jo demano perdó. I des d'aquí saludo a l'Isma, des d'aquí saludo a que era el meu entrenador. Sort. I he deixat jo el meu pare amb els fills, ai, per banyar. Però era una bona causa, era una bona causa, el venia aquí a cantar. Però ai tu quan arribis potser et veu un pel espès, perquè tu a part de cantar, t'has fotut dos birres de més. I ara em poso amb tensió i em ja m'ha agafat l'estrès perquè mira amiga Anna. Jo amb dues ja no em faig res. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. I ara faig el comentari, potser ara em passo un poc, però anar tranquil·la que el bàsquet, anar tranquil·la que el bàsquet, avui te'l farà l'estop. <laughs> laila, laila, laila, laila, laila, laila, laila, laila, laila, laila. Baila, baila, baila, baila, baila. I em passava a mi pel cap, i es cantar per no callar, i et volia preguntar, i et volia preguntar, si em vols venir a banyar. laila, <síntic> <síntic> laila, laila, laila, laila, laila, laila. I això ja agafa fama, i això ja no crea consols. que us sembla, Radiotrama? Què us sembla, Radiotrama? -ma? Radio si sí, marxem i els deixem sols. I ara jo et diré a tu, toca terra amb els peus, doncs jo no en vull cap de fill. No en cap de fill. Sobretot si no són els meus. I us ho hauria d'explicar perquè aquí tothom ho sap. I és que en aquesta sala I és que en, en aquesta sala, sala Hi ha un condó ben amagat Laila, <ríe> laila, laila, laila, laila, laila, laila, laila, laila I ara em ve el pensament Amics meus, és el que té Demano un aplaudiment Demano un aplaudiment Per en Xavi Pellicent Uh! ara us ho diré, potser sóc inoportuna, però és que m'esteu fent por. Oh, és que m'esteu fent por. Doncs sou set contra una. Noia, tu estigues tranquil·la, que ho farem el primer toc, i és que és com juga el Barça. Noia, tu estigues tranquil·la, que farem el primer toc, i és com juga Barça. És com juga Barça. Ho farem a poc a poc. El ritme serà tranquil, que si no l'Anna s'espanta, que aquí ja n'hi ha més d'un, que aquí ja n'hi ha més d'un, que s'acosta als quaranta. Que Jo no us tinc pas por, aquí ningú s'espanta perquè és tots al costat meu. Perquè tots al costat meu. Només seríeu pagafantes. Laila, laila, laila. T'ho diré amb un vers fi, un servidor que té vista, marxaré corrents d'aquí, marxaré corrents d'aquí, quan acabi l'entrevista. <ríe> I si vols marxar corrents, jo et diré una merda, doncs la festa continua. Doncs la festa continua no al local de la sèpia, sèpia verda. Uh-huh! I anirem cap als garrotins fem cantant o què? O què? versos fins, ho diré ara al versat, cantarem els garrotins que la cèpia ja sap cantar. El garrotin, el garrotin... I quan l'estop els presenta, és sempre molt divertit, doncs ell va o oh, de picolo o oh, si no va travestit. Jo diré amb la veu clara per cridar bé l'atenció. Dius que jo vaig travestit, a només em falta l'operació. Barrotim, manar-tan de la vera, de la vera de Sant Joan. I poden estar calents, però no us quedeu aquí parats. Si veniu després a la sèpia, teniu els quintos pagats. <fixi> I vosaltres no ho podeu veure, i potser no us importa, però em pregunto què fa aquí dret aquest noi que hi ha aquí a la porta. Agarro Agarro de la agarrotant de la vera de Sant Joan. I com tots aquells dels tius i que sempre es queden drets, fan anar molt bé les mans de la risa embolilí que sigaret.garro tant de <'hi> la Esto has de vigilar. Tu di idea ara com cal que l'an acaba de trobar Aquí ha un altre segal. Ja veieu els glossadors, sempre es fan ai els simpàtics, però ja fa molt d'anys que no faig els acrobàtics. Agarrotín, agarrotín, de la vera, de la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotín de la vera de la... Vera de Estopa i els teus quintos gratis, a mi em semblen fenomenals. Els espero que les birres d'ara també es convidin els del casal. Agarro <susurríe> sinó que ens convidi, no se sé si en tenen costum, aquests paios tan enrotllats els que presenten el pim-pam-pum. Pim Ells sempre fan la viu-viu, i arreu i treu en fum. deman un aplaudiment per a el pim-pam-pum. Uh -huh. I per ser un bon glosador tu no cala i que t'hi matis, doncs t'ho hauràs ai, fet prou bé si t'han sortit les birres gratis. El garrotin, el de la vera de la vera de Sant Joan. El garrotin, el de la vera de Sant Joan. No se sé quedeu en pensar, una panda de tiro Els col·legues del pim-pam-pum, a veure si acabarem a tiros. <totipat -se> Tu has dit les birres gratis, és que tu ets una inconscient. de jo bec allà el pari, a mi em mira malament. I doncs què us penseu que hi fa aquí aquest paio dret? No és pas un estaquirot, és el que ara us fotrà el tret. <ríe> I és el tiu espavilat, i que el plata el pa i suca, i a l'hora de sortir et fot el tret a la nuca. <ríe> I el tiu em fa patir que no tinc moltes certeses que la hora de sortir, ens cobrarà les cerveses. Equip de superglosadors, nosaltres ens marcaríem un, pui... un punt. <ríe> si planifiquem l'estratègia, doncs som quatre contra un. <'ha de fer -ho> I unic ara al cantar Que ningú li faci dol, Acaba aire per cá Ai, la Laia Pedrol Si sí, sí, ve la Laia Pedrol i en fa un vers cantat. Segur que puja el nivell, ai, rareure aquest glosat. I que em com podeu comprovar... I la cosa que es demora, Doncs nosaltres no marxem mai fins que no ens vam fora. Nosaltres no marxarem, jo ho dic que tota via, que nosaltres mai marxem fins que no es faci de dia. I si ve un altre cantant, no sé si pujarà al nivell, però a mi em sembla interessant... Ett contra dos ja m'hi deixo la pell. <síns> I és que all ets un que es poss, que t'l dents la ment molt torta, el ti una, cantat dos i les dues ai som porquen. <síns> Ai, Cristian, ai, Cristian, ja pots estar preocupat. Poden venir 25, però tu et deixaré atrapat. I el pallí és un caspós. I tu, Cristian, un juarguista. I ara m'he equivocat i he perdut tota la pista. Coma... Comentaris, ai, ah, ofenen, pa, i ja et dic jo el que crec. Les 25 que ja hi venen, jo crec que ja les he fet. <laughs> Potser el pall amb gloses porques, el noi no té pas adversari, però ojo que ha vingut amb el, ha vingut amb el seu sicari. La vena, la vena, la... Que la cosa que torta... Amics meus all el què passa aquest ti de la porta peròts cinc copes que era caça. Eh? Hauríem d'anar acabant i seria el millor, però no podem mai plegar sense canti el de l'acordió. El garrotant de la vera, de la vera, no Sant Joan. I tu has de cantar, que mig amic, jo, Déu, t'ataco, ara cantar l'acordió de Manresa, el més guapo. Ell ens mata a disgustos Corrupció en corrupció El lladre n'hi diu embustos I el volem a la presó I ara ho jo, sense por, que tothom hi faci cas, el bustós a la presó, al costat de l'Artur Mas. I el bustós a la presó, al costat de l'Artur Mas. També podem portar el Sánchez a la càmera de gas. I per si ells s'aborreixen, per si molt sols ells estan, una bona companyia, ai, seria el senyor Durant. I diré un vers com cal, ho pels seus afans, no m'oblido del casal, que en guanya fet 10 anys. des de Corda Carxofa que aquí avui hem cantat, us diem a Ràdio Trama gràcies per haver-nos convidat Impressionant els cors de carxofa, impressionant aquest cant cangrosat, impressionant com, com improviseu. O sigui, jo flipo, quan m'heu tirat el, el tema, o sigui, impossible que, que jo digui res, no em ve el cap re en aquell moment, i vosaltres en qualsevol moment s'hi afegeix un, s'hi l'altre, tremendo, tremendo. Molt guapo, molt guapo. En defensa del músic, no podem fer altres coses a l'hora. No, no, clar. No canto, <laughs> La majoria dels homes, eh? ja, ja, ja, soc un home, en, Em pots cantar una mallorquina a capella? Eh? Aquí, sí. Ja. Molt bé, doncs, des d'aquí, de, encantats que hagueu vingut, que és casa vostra, que sapigueu que sempre que vulgueu doncs, teniu aquí un, un espai perquè, perquè això se senti i, per, i perquè difonem la, la música tradicional, la, la nostra, i, i això, que, que ja segur que és casa vostra. Només comentar que teniu una web que es diu obreu-ple-ple-ple-de-cord-de-carxofa.org, obreu obreu eh, que allà trobareu l'agenda, també us podreu apuntar i rebre la l'agenda cada mes, Vale. Bé, i, i podreu participar a les trobades que anem fent al llarg de l'any arreu dels països catalans Vigilàvem les dates, eh? l'última estava equivocada ah, Això no estiu. Això, això ho tallareu, no? Que tallareu. <ríe> Molt bé, doncs eh, si us sembla continuarem Continuem amb el programa Ràdio Trama Al 91.4 Ràdio Bé, doncs, després de l'actuació d'acord de, de carxofa, com sempre al pim-pam-pum donem pas a la, a la informació, a l'agenda del programa. El primer dels actes que us portem és un acte que, que s'engloba dins de les noves jornades de consum eh, conscient i transformador, que són, eh, donant aquests dies, eh, 11, 12 i 13, a Barberà del Vallès. Intercanvi i suport mutu, teixim noves xarxes. El dia 20 11, el PP Tangram que és el carrer Pintor Goya número 4 a partir de les 8:30 presentació de les jornades i pica pica amb docofòrum ofrecet flores a los rebeldes dissabte 12 a Cal Mosquit a les 11 del matí que és a, a la plaça de la, de la Vila a partir de les 10 45 11, visita aquest hort urbà que comença una nova etapa uh, el dia 12 de, de, de, de gener a Cal Mosquit també, no mentida ens anem el, 13, perdó, el diumenge 13 a la plaça de la Vila, a les 11, Mercat d'Intercanvi, eh, porta allò que no faci servir i canvieu per, per una altra cosa. Tot això organitza la gent d'Obriu Pas, bueno, de, de l'Ateneu, de, de tota la gent de, de Barberà. Un, una abraçada per ells. Seguim amb més, amb més actes, en aquest cas és la presentació de llibre que em portem diverses avui. Terra Lliure, punt de partida, 1979-1995, una biografia autor, autoritzada. Dijous 17 de gener de 2013, a les 7, al casal independentista i popular Can Capablanca, eh, que és al carrer Comte Comtejofra número 30, vaja, aquí mateix, intervendran en Joan Rocamora i el Carles Benítez. No hi falteu. També a Can Capablanca, eh, un altre acte, que és el conflicte armat a Colòmbia, també una xerrada i presentació de llibre Una nova alba, del company Roger, Uh, el proper dijous 24 de gener a dos quarts de vuit del vespre farem una xerrada sobre el conflicte armat a Colòmbia els diàlegs de pau i l'acompanyament internacional a l'hora que presentarem el llibre una nova alba a destens per l'Amèrica Bolivariana de Roger Sánchez Esteban una abraçada uh. bonic per fer aquesta xerrada presentació comptarem amb la presència de l'autor del llibre en Jamilec uh, Vargas membre del MOVICE Movimento de Víctimes uh, de Crímenes d'Estado i Esnau Carné moviment, uh, membre d'IPO Observatori Internacional de Pau per més info,s doncs, consulteu lloguegat del llibre. El següent acte és eh, també la presentació del mateix llibre. Eh, serà el dia 19 de, de, de gener a la clau a partir de les, de les 6 de la tarda i també tinm el rug entre, entre, entre, entre gent convidada i no n'hi no, no falteu. Això, una nova alba d'estens per l'Amèrica bolivariana. Uh, debatrem amb Jamil Vargas, també, del Movimentó de Criminers d'Estat, igual que abans, i amb, amb l'Arnau Carné, també de l'Observatori Internacional uh, de la Pau. I tot això el dissabte 19 de gener, a partir de les 6 de la tarda, com deien, al, al Casal Popular i Cultural de Clau, que és el carrer Marador del Pilar, número 43 de Cerdanyola del Vallès. Més actes, el següent acte és el que portarà a, també a la clau de Cerdanyola, que abans hem dit l'adreça, serà el dia 8 de febrer i serà la presentació eh, i debat del, del documental d'educar-se la millor manera de lluitar, l'educació en el moviment dos treballadors' l'oreix en terra, MST de Brasil, amb la participació de la Rosa Canyell, que és coautora de, del documental. Això, so, com dèiem, el 8 de febrer a la seta a la clau. I el darrere acte serà el dia següent, eh, dissabte 9 de febrer, taller de teatre de l'oprimit, eh, treball de diferents dinàmiques de teatre de l'oprimit amb l'objectiu d'utilitzar el teatre com a eina d'intercanvi social i educativa. Si bé aquest taller no està adreçat específicament a les persones que es dediquen a l'ensenyament, sí que és molt, molt recomanable. Eh, això serà de 10 a 2 a la clau, que, que com hem dit abans és al carrer Maradó del Pilar, número 43. I fins aquí aquesta accidentada agenda del Bip-Pam-Pum número 93. fum -li. Molt bé, doncs seguim, si us sembla, amb més coses. Seguim amb més pim-pam-pum. En aquest cas ja comencem el nostre periple per la musiqueta. Ens anem primer de tot amb els Versuit Bergà que és una banda de rock argentina. Ja els hem posat en alguna ocasió. Porta un temazo que s'anomena La Bolsa i està extret de l'LP De la Cabeza con Versuit Bergà del 2002. enxufa la tio. Mientras todos los reptiles Estaba preocupado por el asadito Él se fue muy apurado al micro A buscar un poco de vino Y para disimular Mordí un cacho de pan Que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo No hay que ser muy pillo Devolver la bolsa Esta noche en la bolsita no aparece la monada, sé lo que es. Veñe entrega la cameruza Unidor, Versuit, Bergarabat, aquesta banda argentina, com dèiem, eh, devolvent la borsa els hi diu, eh? Bona <ríe> Molt bé. Bona proposta, eh? Bona proposta, eh, ahir, per començar amb Jaraneta. Havien sonat una, però no, l'estil que, que vaig portar no tenia res a veure amb aquest i la veritat és que tant un com l'altre estava, estava prou bé. Eh, Marxo, ara que ja es que han marxat ells i tens lloc per seure. Marxo, que al ets el sicari el o què? El sicari era aquí, el mestre. <ríe> Seguim aquí al Pim Pam Pum, seguim a amb el Marxo, amb el Palli, amb el Riqui i amb l'Isma. Uh, seguim, esperem que us estigui agradant de moment tot el que esteu sentint i seguim amb la yola, musiceta. Capon, a cap on belluga, Carai. cap on belluga això, Mestre Teclex? Pues ha hagut un petit spoiler aquí, eh? Ha començat... A no sepa, sí, sí. Doncs pues portem un tema del Fermín Moguruza, concretament el Yala Yala Ramala, extret del seu disc Euskal Herria Jamaica Clash, del 2006. Tema Zarranga, no, per la mena. Per seguir, per seguir, la jaraneta. Fum-li, tonyina. Vinga. Yallah, yallah, <susurra> I no. said up door, your divine by attic. Sueño a meditera noche sotik. Ma metal duro me arenga fitik. Y amarnidia dignado en altar e kin. alda visita verer aquí. Valles peste muro va terori. Jerusalengo por tanjendas a ti. Ta mas coatetik el buco y ala. Y ala. La, yala ya la, ra yala ya ramala yala ya la, ra ha, itu, handiak, yala ramala yala yala ramala ha quien den ahora y tú so todas más tejan su martijando y ya tiré que codina por ti pasasteco quizá que asqueja paso seco quisarte ramala Gran, gran, Fermín Pucuruza, grans aquí els col·laboradors del Pim Pam Pum d'avui. Sí, Impressionant, sí. però una d'avui, que condena amb canglosa, amb tema zaranganos com aquest del Fermín. L'escatalà! Molt bé, molt bé, molt bé. Això, això fa petxoca, família. Segueix, segueix la cosa endavant, segueix el Pim Pam Pum, aquí a Ràdio Trama, ja segur per escoltar-nos a Ràdio Trama.net. Ens en anem, no, no ens en anem enlloc, ens quedem a Euskal Herria, estàvem allà i ens quedem amb Mijesquide, que ja és una banda que també hem portat en, en determinades ocasions aquí al programa, banda de punk rock hardcore de, d' Uscaleria amb el tema zarangano, Ira Basi Arte, de l'àlbum homònim del 2012. Etxufa! Bueno, aquests, uh, comencen a ser un estil fijo eh, que el programa família quan, quan, quan la cosa semblava que, que no podia anar en lloc i que es quede per la vena i té mazarangano que té crió molt bé, <laughs> fa, fa patxoc com dèiem, seguim amb més música combativa seguim el pim pam pum, comença a fer baixada ens anem amb una cançó extreta del Making of amb les imatges dels millors moments durant la gravació del primer treball de llarga durada de la banda sarrianenca hòstia, és difícil, eh? sarrianenca, Sota pressió són la sota pressió des de Sarrià aquest tema es titula Sinserida i és el quart dels 11 temes que formen la filosofia de la revolució i us deixo amb ella també perquè la gateu que té molt bona pinta, ja veureu aquesta colla Com dèiem, perdó, eh, des de, Sarrià, aquí, de Ter, Sarrià de Ter, entre una els fiascos, Milenrama, aquesta gent sota pressió. Sota pressió. Sí. Ja ho he dit, que s'havien de catar i hosti, aquest, aquest primer tema que sona aquí al pim-pam, déu-n'hi-do. No, no eh? s'havia portat en el sota pressió. Sí? Sí, del, un tema del recopilatori que ell ens fa pudor a la boca... Amigo, de... amigo, ja sé, ja sé, ja sé quin dius. Grups de punk Amigos, hardcore en català. Doncs jo havia mirat i pensava que no, pensava que era, era primer any, però cap problema. Eh? Si ja havia vingut, millor sí, que millor això. No, però fa molt, fa molt poquet. Fa, fa, fa poquet, poquet eh? eh? Sí, sí, sí. En molt realment, bé. Sí. Doncs eh, família, això comença a fer baixada? No, això ha fet baixada. Ens anem amb el darrer tema, ens acomiadem d'aquesta 93a edició, que esperem que, que us hagi agradat, esperem que, que escolteu i que difoneu aquest programa, perquè ja segur que som aquí una mica poca gent i, i ens ho intentem currar cada setmana o cada, cada cop que podem. Avui amb Can Glosa, en directe, també pensant en el programa número 100, amb bona companyia com sempre, amb el Palli, amb el Marc que ens han vingut a fer companyia, amb el, amb el Ricky que sempre hi és i, i l'Isma que us dona la xapa. Uh, això que us deia, ens acomiadem com sempre amb una, amb una, darrera, amb una darrera cançoneta. Sí, avui en lloc de... The... De dos, en farem una per acabar, però... Sí, ens farem, ens farem una, i una i un final apoteòsic. No, però portem un temazo, eh? Sí, no, no, ens anem, però, bueno, portem eh, eh, on, on pensàveu que estàveu? Eh, això és el pim-pam-pum, família, ens anem amb els non-servium. Eh... Amb col·laboració especial. Sí, sí, sí. sí, sí. Que, que, que... Perdoneu, perdoneu. Facta non-servium. <laughs> Això és medi sarda, sardanya cap agua. Per cert, per cert, eh, parlant de tota una mica i ara ara que ens podem extendre, vergonya, vergonya, els va a cops de merda aquest, aquest la policia local de Sardanyola de Vallès, que la darrera nit va haver d'anar darrere de, de tres companys, de tres companys de, de, dels moviments socials per anar-los a posar multes de 700 euros perquè anaven en bicicleta i havien fet una cerveseta. Vergonya els hauria de fer quan han sortit com han sortit ells fent la, la, la merda aquella de, del Vallès i tota la... Mm, tonteria aquella que feien, vaja. Fins aquí el programa, com dèiem, cançó extreta del videoclip del tema A Cap, de Non Servium, inclosa en el disc El Rodillo del Caos, amb col·laboració especial de L'Ebaristo, de La Polla, mític cantant de, de La Polla, gatillazo, i gravat a Mostores el 2012, acabat de sortir del for Família, no, no, no us la perdeu, que és el, el tema Zarrangano del dia. Enxúfa-la i I, i... I fins aquí, i fins aquí el, el programet. Ens veurem ben aviat, es veurem d'avui en 8 i si pot ser en el següent programa el 94 i, i això que ens trobem a, a la xarxa i pels carrers Quan ens sempre bona nit família bona nit. esperem el vostre directe en breu salut i revolta ¡Vecinos, a sueldo! ¡Abuso de polé!